Ларинкс Гласът на човека не спада към физическия свят, той спада към духовния свят, защото е качество на ангелите. Едно дете на 7 години не може да има хубав глас. Едва като стане човек на 19, 20, 21 години, тогава може да се прояви гласът му. Ларинксът е инструмент, нещо като радио, а гласът идва от другаде. Само ако се съедини с музикалния свят, човек може да види, че музиката съществува някъде, извън земята, далеч в пространството. Някой от вас казвате, че нямате глас. Всеки човек, който диша, има глас. Много енергия е складирана в човешкия организъм. Ако знае правилно и навреме да я използва, човек ще се развива добре. А ако не знае, други ще я използват. Човек е едно динамо, което в различни моменти произвежда различни сили. Енергията, от която и да е част на мозъка, се отразява върху музикалните центрове в човека. Чрез мозъка той може да развива тези центрове. Например, в дихателната система се намира един от важните музикални центрове – ларинксът. Човек трябва да владее своя ларинкс. Когато изгуби своето равновесие, Тоновете спадат и човек не може да вземе верен тон. Колкото повече той огробява, толкова огробява и неговия ларинкс. Вибрациите му стават груби, пречупени. Музиката е като диагноза. В горния случай чрез нея се вижда, че енергията на човека отива в нисходяща посока. Ларинксът е най-голямото благословение, което Господ е дал на човека. Този орган е свързан с неговите мисли, свързане и с неговите чувства. Затова той трябва да го държи в изправност. Човек често трябва да съсредоточава своята енергия в дробовете между симпатичната нервна система и ларинкса. Там именно между тези два възела започва да се върти колелото на мозъка. А чрез мозъка си човек трябва да развие своите музикални центрове. Никога светът не е свирил така хубаво, както сега свири. Едно време не е имало такива музиканти, като сегашните. Какъв е бил инструментът, на който Давид е свирил? Арфа. Много елементарна арфа е била. В него е имало музика, вдъхновение. С това вдъхновение, даже при един прост инструмент, Давид е можел да изкара такива особени звукове. Казвам, всички имате едно благословение, което Бог ви е дал, от което иде вашето щастие. Ларинксът, който имате, е едно благословение. От вашия ларинкс, от вашата уста, зависи цялото ви щастие. Забелязано е, че когато характерът на човека става по-благороден, по-изгладен, по-възвишен, тогава и гласът и вибрациите му имат съответен израз, а у нези хора, които са груби, и гласът им съответства на техния характер. Изобщо, всяка тревога се отразява върху ларинкса. Когато действат низшите чувства, страстите, гласовият орган загрубява. И първото нещо, с което започва черната ложа, когато попадне човек в нея, е огробяването на гласа. Щом почне да огробява гласът, изменя се и характерът на човека, понеже тези вибрации са много чувствителни. Гневът, съмнението, ядът. Безверието всички тия неща рушат гърлото. Може някой да е много талантлив, но тия отрицателни качества постепенно ще повлияят на неговия ларинкс, а след той ще повлияят и на неговата мисъл. Някой път се явява една кашлица. Това показва, че енергиите на човека не вървят правилно. Друг път става от човека едно притъпяване на гласа. То пък се дължи на това, че човек не се е научил да владее своята воля. Той трябва да прави известни упражнения, за да може да принесе разумно волята си в своя ларинкс. Гласът на човека трябва да бъде ясен, звънлив, чист. Това е най-голямото благословение, което Господ му е дал, и той трябва да го владее и да го държи в изправност. Човешкият ларинкс като инструмент не може да се сравни с никой друг, направен от човека. Нито по сила, нито по тон, нито по израз. Трябва да се цени този инструмент. Когато се казва на човека да не се гневи, да не се обесърчава, това значи той да се пази от всичко, което може да развали този инструмент. Всяка лоша дума, която минава през гърлото на човека, е в сила да го разстрои. А за човешкия ларинкс трудно се намира акордиор. Ако той сам не е в сила да го акордира, никой не може да направи това. Само ангелите могат да помогнат на човека да нагласят неговия ларинкс, т.е. да нагласят човешките мисли и да ги турят в съгласие с неговите чувства и желания. Един тон, за да бъде мек, не зависи от гласа, а от ларинкса. Трептенията на милосърдието, като минават в ларинкса, тогава гласът става мек, а за да даде на своя тон пълнота, човек трябва да влезе в чувството за почитание, обич и любов към Бога. Тонът, излизащ от ларинкса, не може да бъде пълен, ако в него не влиза Божията любов съзнателно. В Ларинкса си вие имате една малка ципица, за направата на която са отишли най-малко 100 милиона английски лири. Материалите, които са употребени за направата на тази ципица, са взети от Слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди. Цели експедиции са ходили по тия места, за да доставят нужните материали за създаване на ципицата на Ларинкса. Магическа ципица е тя. Така е създадена, че каквото кажете с нея, да стане. Някой наричат това място Адамова ябълка. Да, там е Адамовата ябълка, но на това място е ципицата, с която може да се пее, да се говори. Десет милиона струва едно гърло, един ларинкс. Вие имате най-хубавия инструмент, който ви е даден. Отгоре на всичко не го оценявате.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 Всички ученици в една школа трябва да имат мек, приятен глас. Ако аз искам да дам една чувствителност на своя тон, на гласа си, щях да хвана гърлото си с показалеца. Ако искам да дам благородно изражение, с палеца си ще пипна гърлото. Ако искам да предам всичките тия качества, тогава с цялата ръка, с всичките си пръсти ще пипам ларинкса. Сега, вие, като ме слушате, ще помислите, че като се пипнете, изведнъж ще стане. Много разочарования ще имате. Пазете се от раздвояване. Щом има раздвояване в чувствата, нищо не се постига. Да чувстваш – това е музика. Да постъпваш, това е музика. Да мислиш – това е музика. Това трябва да се изрази чрез вашия ларинкс. Ако ларинксът не е така пластичен, за да може да образува тези ситни трептения, как ще пеете добре? Три пъти на ден трябва да се молите, за да благослови Господ гърлото ви.